а з ким було договорюватися Андрієві, як не зі мною. Мені Оксентій заплатив яловою коровою і двома копами кукурудзиня. Ми звечора взяли коні, вночі, щоб ніхто не видів, рушили до вижниці. Оксентій з Андрієм переночували у вижниці у баби Химки, а я пішов на ніч до вижинського коваля. Ми з ним разом воювали у війну. А рано кожен окремо рушив собі до вижниці. На вході в місто мене у лазаревій корчмі перебрали в татовий кожух і шапку. Пам'ятаєш, покійний ваш тато носив білий кожушок із чорним коміром і шапку із зайця. Перев'язали праву половину лиця, нібито там черяк провалився. Прийшли до нотаря, я потвердив, що я Кирило Чев'юк. Сказав, що передумав і наново переписує дистемент із Павлана Оксентія. Примітка. Дистемент – заповіт. Застаріли. А далі я зробив точно такий хрестик, як робив ваш тато. Ну, закрутив донизу кожен хвостик і крапочку на трьох закрутках поставив. Акурат, як Кирило. А я ще в цисарському війську навчився робити чужі підписи. Андрій наперед показав мені батьковий хрестик під своїм заповітом. Грицько крутив у руках капелюх. Без капелюха його надміру видовжена голова в хусті з великими ружами посередині була схожа на гарбуз. Але доцька того не помітила». Вона, здавалося, закам'яніла, сапою в руках від непідробного жаху і болю одночасно. Я Андрієві не міг відказати, дочко. Я міг відказати Варварчукові, коли той сказав, що треба розправитися з Дмитриком за Петруню. Але я не зробив того. Бо я прийшов з воїни. У мене тоді своя злість була. «Зліва – коло серця, а у Варварчука – своя!» Нагрицько, не перестаючи, крутив у руках капелюх. І доцька в якусь мить подумала, що іншим разом вона б застерегла сусіда не робити того. Його і так мучить голова, а він крутить капелюх, щоб боліла дужче. Але доцька слухала себе недовго. Богрицько говорив, не відводячи від неї очей. А вона чула, як її тіло вкривають мурашки. Може, навіть оці, цвентарні. А потім уже, коли не стало Дмитрика, коли осліпла моя мама і треба було годувати цілий кагал дітей, я відказати Андрієві вже не міг, бо він міг продати, що то я з Іваном місив вашого Дмитрика. І так було зле, і так недобре. Але наймені Бог заплатить за все моє зло на цьому світі, бо люди вже не встигнуть заплатити. А нащо ви маму свою? «Сліпу Петрусячку перед смертю у втягнули?» – запитала доцька майже байдуже. «А то була не мама. Мама тоді вже була ближча до Бога, як до людей. То була моя жінка, перебрана в мою маму. Вона так само вміла чинитися сліпою. А я її примусив, бо мав за що». Ней спочиваю тут з Богом обидві. Новела друга. Будьте здорові, тату. Зима була тепла. Видиш, яка тонка селизінка в свині, каже Михайло Стренада, трусячи перед очима господаря, паруючими тельбухами. А ви так здорову! Але скоро в світі щось має зробитися. Тепла зима ніколи не є на добре. О, яку бог дасть, така й буде, байдуже відповів колієві Гаврило Дячук, підносячи дерев'яні кори та ночви для свіжини і розкладаючи їх по два боки від різника.